قَالَا پَدْرَيْمْ ظَلْوَيْ اے رب اے رب زما اخفر زمبي ما تبخنو پی دو گناہ زما فقال تبارک و تعالی الله چې اللہ چی دلوی برکت تودشان خانده اضنب عبدی زمبن گناہ کڑی ده بند زما گناہ خالمنده تمالوم دی ان له ربن یخفر الزمب چی ده ده پار ربشتاغ گناہ مماس کوی ویاقضو بالزمب ورانی ولم کولشی پا گناہ ویکاد غفرت لعبدی ما بہنہ او کدی خپل بندہ فل یفعل ما شاء نو بس کای دی ریا تشفخیش د نیک او اعمال نو بس ما ورته سوکا بہنہ می ورته اوکا نداو شکر یو شړی ته یو جن گناو کا او په اخلاص ته او وساله ماف کای کبه او کا کبه او زر پیریو گناو کا خو عرف پی له اخلاص شرط او با بس ندا بند درد نائے. یوباندګور یوزن نقصان او کنا ماف بدی کی بیا او کماف بدی کی او پدریم زل سلورمزل او رمزن مور او ماف کول لکه او دا رب کریم اغه رحمت ته چې پزرګونه کاره تک یو شړې ټول مرسو کی وای یو شړش په تکاله زندگی دا او کده دا ټول عمر په بغاوت او سرکشی کی تیر کو ودمرګ نه یو لسر ز مخ ته دی وای یا یو ګنټه مخ ته وای چې لازم کده نې شروع چلا پوشی نه نو دښپېتو کالو ټول ګناحو نو ورته الله پخشه وای فل یفل ماشا او کوله تعالی فل یفل ماشا هې مادام یفلو هاكذا یني تر سوچې میشه دیوی چی کوی داث یعنی یوزنی بو تو ګناه کای و د توبو واس نو اخر له زو بدله بخره بس چې ګناه کای او توبو واس زو له وګور دی کی خیال ساتل پکار دی بعض خلک د ذاته احادیث نو الټه مقصد یو دا, دا چې انسان کو انش ګناه او شوه یو دا چې چوشړې او ير راشه ګناه کاو بیا و توبه وباس نظر اوقات دې چې داسې شریده بیا الله رو سو سبې سوفیق ورته بچو شړې ګناه ته وښو باندې تمزور دې او بیا دې توبو وباسي و يا توبه توبه نو اخر له هو الله ای زبو الا وخناكم فان التوبه زكوبه تهدم ما قبلها دا ختموي اغه ګناهونه چې دین مخکي یو څړی څمره ګناهونه کړو خو چې اخلاص سره توبه وواسي نو توبه سره الله رب العزت مخکي نه او علیه اودې دغه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي ولذي قسم دي زمات اغذات نفسي بيديه چه زمات نفس داغه پدسته قدرت کي لاو لاو لو لم کچره نوې تاسو چې تاسو نه ګناہوں نه کړي لو لم تزنیبو کچره تاسو نه ګناہوں نه کړي نلذهب الله بكم الله بخا مها تاسو بو تري وي وجا ابيكم وجا ابي قومن اور اس ته بيو قوم يزنبون چا غي وب گناہوں اوفیسته فرور الله او بخ نه به غخت د الله نه کا عله چېلو نوفاله همم الله باته بخ نه کوله عهېور د حدي س معنا ده درب الین یو صفت د غفاه او غفور اودارې غافون نو ددي صفتتونو مهر دا د چې سوندگان وایي نو غناهونه کیږي توبه وبو واسینو الله به معاف کوي د حدیث دا معنا نه ده غنیش الله دې را د خلق پیدا کړی چې غناهونه وکړي ځکه خبره باندې ځان یو طرف لا الله وي غناه و نه کوي نو بل پهلک د حدیث دا معنا شي چې غناه کوي نو بیا خو العیاذ بالله دې دین په خبرو کې تعرض راغی یو بل الله پیغمبران را لېږي اغان بي عليهم السلام خلق د غناهونه نه منې کوي تر باز قومونو شېدان کل چاډ وطن نو شړل چاټول پوینه باندې رنگ کل نوکه گناهونو کول مقصد دې نو کې غمبران الله ذور تکالیف د دو منکر دوه جنې ټولې برداشت کو دا حدیث دا وانه الله خود منکرات او د گناهونو نه منکړي خدای غي باوجود انسان کمزورې دې الله او رسول به منکای او کدن یو گناه شو د کمزوري دې وجنه نچې دې بخنه غوارین او الله به ماف کوي نګور ده غفار او ده غفور او دارنګې دو اصول چې د الله او صفات تی داغه اظهار بری بندګانو د حدیث فق دا معنا رواه مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړي د دې حدیثو روایت امام مسلم رحم الله کړي وعن ابي ايوب خالد ابن زید رضی الله عنه دابی ایوب خالد ابن زید رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ روایت سے قال نے فرمائے سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وامر ذلیلت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یقولے فرمائے لو لا انکم کچرینو ہیت اس توذنی بنا چتا سو گناہوں نہ نکولتا سو نہ گناہوں سر دینا لا خلق الله خلقا نو خامخه پیدا کړي او الله سم مخلوق یذنبونا شینبه ګناحو نه کيده او ګناحو نه ویقوله فاستغفرونا او بیا باغید الله نا بخنه غفره نو فاستغفر لهم رب العالمين بلاغیده 파ره بخره قولہ نو په کې مسلمانان او بندگانو تا بندگانو ته د استغفار او د توبې طرف ته دعوت ب ري نہ ررض اللهہ تان ہو دابو ہري ر اللہ ہوان ہو ن لے قالائے کونا کو دانموننگو ناسرسول الللهِ صلى الله عليهہ ووسما دررسول اللہ صلى الله عليهہ و عليهہ ووس سر او انا زمون سر پد مجلس کے ناسو عو گکرريہ ہو مارو ر اللہ ہو ابو بکر اومر رضی اللہ عنہما فینفرن نور کا سالموا نفقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پاس میمن ازھورنا زمون د مزد لا رس حاجت پارا فابط علینا دور دیر تاخیر کو منتظرات لوگ دیر وقت دیر شو واپس را نه کوئی فخاشینا مونگا سرا یرا پیدا شو ایو قطا تو ادونا چا غیلا سحتراو تکلیف ور نکړې شي زموږ ناپل زده د دشمنان د دین ډیرو یهود موجودو په مدینه منوره او منافقان موجودو او صحابه کرام ډېر بیدار خلکو ففذی انا نو مونږ د دیو جین په يرش لټول صحابه کرام مدینه منوره کې فارش فقمنا من غراپور تشو فكنت اول من فزع ابوهره رضی اللہ عنہ اذا ولد غچانوم چې دا غبراحت او ير فراغله وجل الله حدیث شو فخرجت ذوات مبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت خائتا راغلم زيوباه تلل النصار سوار نوویږي ندير چا پیره تاو شم خو دروازې مروازي بندي وی نو نوه مشکار شریف کې وګد حدیث تیرشه نو وې بو یو نهر واغې د پارا سراه په دیوار تي ناغه لاندې ورنن نوته نور عالم زي باغ تدام سوارونه او د الله حبيب صلى الله عليه وسلم هغه کناس ته ما کېږي وګوره رسیدي نو ما ورته ټول واقعيات یې راکچتا سنو سره ناس وای او راپا سیدئی نمونگا پریشان شو و ذکر الحدیث بی طولیه او ذکر کو حدیث سرد آغید طول اوگد حدیث نو گدوالینا الى قولی تردی قول پوری فقال رسول الله صلی الله علیہ وسلم دا اللہ رسول صلی الله علیہ وسلم ابو حریر رضی اللہ عنہ تاو فرمائل وی زمان دا دوان پانی زان چه تو ورسلم ملاو شوید او یش حدو اغاگوان تحق دے عبادتاو دبند غدا لے د خوش خبري خبره وا ته مؤمنان او مسلمانان او د طاره شيچا خليفه او د دې په مقصد ځان کو هکړ او پېجاباني پر زړه کې یقین ده پرواه مسلم الصلو الله تعالی ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما د حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نه روایت ده وايي ان النبي صلى الله عليه وسلم 제 نبی علیہ السلام طلا لستو قول الله عز وجل اغه قول او فرمان د الله عز وجل چې د لوی عزت او د خاون شان خاوند دي خیبرهیمه فبارد ابراهيم صلى الله عليه وسلم کی د سور ابراهيم آیات مبارک ده ابراهيم علیہ السلام فرمایلی ربنه زعما رب ان هن نه بش ڏبوتان چری او دد با تو بندگی اغل نه کكثيررم منن ناز دا سبق دګمرهی ګرزي دلے د ډروته د خلکونا فمن ت نی سوک چې زما په را روان شوي د او زما ت بدار هو مننی نو بشڏ زمانماه دا آیاې مبارکان نبی اسلام وس و قول عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او علیہ اغفول کے عیسی علیہ السلام غوول قران شریف کې لستو چې د سوره مائده په اخر کې راځي ان تعذبهم فانه عباد و عیسی علیہ السلام د میدان د محشر کې الله تعالی عذاب ورکه دیتا نفا انهم عبادو به شک اندازه استابندګار شوګ درنه تاسو شي کوی و ان تغفر او که دویتن کې دوی تن اومشک درنه پښتنه او تپوس نشي کوله فینک بهشکتو انتل عزیز الحکیم بهشکت زورا ور غالیغو حکمتونو واله د دې دوه آیاتونو د تلاوت نص فر افایده ده دا الله حبیب لا مبارک د دعاو د پارا الله تره تپور تک وکال وی الله اومهتی اومتی یا الله تو امت بارا کدر نسوال کم امت میں ماف کی امت میں ماف کی و بکا او دا اللہ حبیب جڑل اولا سنے پور تو فقال اللہ عز وجل یا جبریل اللہ رب العزت فرمائلیو چی دلوی عزت و دشان خاون دے وی اے جبریل علیہ السلام اظہب الى محمد لارشا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, وآلہ کا ورفتا فصل تپو و ربك علمو رفتح قوی گشنا ما لا حبیب لی جاری فسن ہوتے تے تقوس کما یب کی سشیدے چیدے پجڑا کڑے او جاری تا زمانہ حبیب لی جاری فاتاح جبریل نو جبریل علیہ نبی علیہ السلام ترا وہ فاخبرہ نو خبر ورکو جبریل علیہ السلام ترا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قالا آغا چی رب العالمین ویلیو وہو آلم واللہ حکوئی گی امت بھارتی جاؤ فقال اللہ تعالی نفرمائی لیو اللہ تعالی چلوئی دے اے جبریل علیہ السلام لارشا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا فقل ورتو فرمایا اِنَّا نُردوی کا بے شکا مونگا برازی کا وو خوشا لو بتالنا فی امتی کا فبارد امت تاکستا متباره بارکی بدې با خوحاللوو وله نسو کا اوتاببه ددی باره کې په غم او تریف کې نهختلا کو پر کیا ممان د او مباره کې ب خوشالو لکه سر دوح کې راغلیم دي واللهڅفایي کا ربو کا فطر دوه زر د چې تا رب لالمین داسې ی نحمتتونونه در کې چېته پر راې شبی سلام وی قسم خوړ چتراوی برازی کی گمناع زما یو امتی دی فور کیوی وګرا چې سوک د الله د حبیب په امت کې شامل شي تغیر فار ایمانه د الله د حبیب تابعداری شرط دا نو کدیو سړی ایمان ګډوډوی او هغه په باز اعمال د الله حبیب و ایمان ننو مسله خطرناک الله دی موږ د خپل حبیب په صحیح امت کې شامل ان سنردی کفی امتک بیشک منغوا خوشال او تا استاد امت بارک ولا نسوک او تا به فغم او تکلیف کې نمختلا کو د امت بارکه رواه مسلمان رحمه الله وان معاذ ابن جبل رضی الله عنه د معاذ ابن جبل رضی الله عنه روایت سے خالد فرمای کنت رضى النبي صلى الله عليه وسلم زروستو سورم د نبی رحمه السلام په علی حمارن فخر بانے تا اللہ حبیب کی توازو آج زیوہ نو پا اس پا خچر پا وخانو و پا خرونو اسور لکڑے او فرمالی یا معاوی معاذ رضی اللہ عنو حل تدری تا اللہ پتشت ما حق اللہ علی عبادی صد حق دا اللہ پا دیخپلو بندگانو وما حق العباد علی الله او صد حق د بندگانو پا اللہ بانے قلتو اماؤی اللہ و رسوله آلم اللّٰه و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قال کہا اللہ حبیب فرمائے الفا حق اللہ علی العباد حق دا اللہ کو بندگان ادا یہ ان یعبدوہ شیوا زی اللہ عبادت بندگی وکئی ولا یشرکو بہ شیان او نہ شریک اید اللہ سره اس یو شی انسانان پریان جنات وحق العباد علی اللہ الحق د بندگانو ف الله دارک الله يعذبا چې الله به عذاب نور کوي مناه چې تعالی يشرك به شيان چې اغه د الله سره شریک صدار نه د غرذول ايشې تا چې اس کیسه شرک نه کړي رب العالمین به بندته دو اور عذاب نور کوي فقلت معاذ رضی الله عنه اي یا رسول الله علا اخنا ابشر الناس خلق له دي خوشخبری نور کوم فقال قال الله حبيب لا تبشروا في الحال ورتا ديق ورکا اور اسو معاذ رضی اللہ عنہ فیتکل دیو بس بدی با نے بھروسہ اعتماد کی نور اعمال بفرز بتا اس نمخ کی تیرشل وہ یف اخبار به ہی معاذ عند موته تعصما معاذ رضی اللہ عنہ جو وفات کی دی راس خلکو اللہ حبیبی او امانت ترا سرور نو دا حدیث د زن کدن نمخ خلکو متفق علیه وان ابن برره ابن عاصم رضی اللہ عنہما ابن برره ابن عاصم رضی اللہ عنہما نے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال او نبی علیہ السلام نے روایت نقل کی چیز فرمائی لی. المسلمو مسلمان مسلمان سڑے زنانہ دارینہ اذا سوئلہ فی القبر کلاچتی پختنا اوکڑے شی او تقو شکڑے شی په قبر کې یاشهدو الله اله الا الله وانا محمد الرسول الله وای کنا چی په قبر کی ته پوسوسی نو یاشهدو دے گواہی ک شه الله اله الا الله اور تو مربکا دوی دواہی کو شه الله اله الا الله اور چی و من نو دے و ان محمد الرسول الله چه محمد صلی الله علیه وسلم بشکر الله رسول فذلك قوله نداد الله قوله تعالی چې دې چپل کتاب سورہ ابراهیم کې فرمایلي یو سبت الله الزینا امنو مزبوطی الله تعالی معنا چې مومنان به بالقول ثابتی فینا مزبوطه خن فی حیات الدنيا په ژوند دنیا کې وافل اخر معنا او فل قبر په خبر کې پخبر کې الله مضبوطی لکه چاته الله په دنیا کې په توحید مضبوط کړي او رحم او کرم پکړه نو هغه ذات په پخبر کې په دې مضبوط کړي متفق سن علیه سن رضی الله تعالی عنہ ده حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نروایت ته الرسول الله صلی الله علیه و وغی روایت نقل قید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی جی چنن کافر بیشک کافر اذا عمل حسنتا کلچ دے عمل کی نیک اے یو کافر دے او دو کفر سر نیک عمال کی لکنیک عمال سی لار جوڑکا اسپتال جوړ کو نور داسی د نیکه کارو نیوکل نو ات ایمه بها تو امتم من الدنيا و ایتعام ور کول دلرات تو امتم طعام من الدنيا د دنیا نه یعنی د دغې نیکو بدلی الله کافر له دنیا کور کوي د په شکل کې نوور دنیاوی خوشحالو په شکل کې لکه الله عزاجل ستاسو ته رچا بدلي فریزي نا تون کې دو کفر سرا خو په اخرت کې نیکی څه फायदा نه ور کی. نو کافرانو کو سمره نیکی کوي کوي لکه بازه خیرات نه کافر باز نور صدا ته عام دفایده کارونه کوي نو پاغه باندې دنیا کې دیت بدله ملاوي واعمل مومن ورشي مومن دې فان الله تعالى وشك الله تعالى شلوید یذخر له حسناته جمع کوي د لنره نیکې د ذخل اخرته په اخرت الله د دې کې خیرت د پاره د ذخیره کوي و یعقبه رزقا, فِي عَلَى رِزقًا دنیا علی طاعته او ور د لاره رزق په دنیا کې داغا تابعداري د د تابعداري د وجنا دنیا کې مؤمن ثمر زکور کوي دیم بیرز کا پریزینا وفي روات یو روایت, روایت کدا سر اغلی ان الله لا یظلم مؤمنا حسنا الله کمه نه کوي د یو مؤمن سره داغه په یو نیکي کې ده ای مؤمن یونی کې الله اغازایا کوي نا یو اتو به فی دله ور ورکی دیشی په سبب د دینې کې په دنیا کې اې د نیکو اعمالو غره دنیوي فائدې دنیا کې الله دا غي اجرونا ثوابونا ورکی عافیت ورکی روغ صحت ورکی نور مساعد تل ورکی رزق ورکی ویج زادها فی الاخرہ او بدلغو ورکی دیشی دله رپدی په اخرت کې دنیا و اخرت دوارو کې ورکی و عمل کافر هر چې کافر رې نفایو تعمو به حسناتن دله عام ور کوله شفاه غنيکو ما هغه عمل ل الله تعالی فی دنیا هغه چې د عمل کړی د الله د پاره تعالی شلوې د په دنیا کې حته اذا افدوا ال الاخره تر دې چې کله دی ورسیږي خیرت تا نو لم یک له حسنۃل د د پاره یو نې کېبني یوزبه ها چې دلا بد هغه بدل ور ذکره کفر سره اسنیکی په کار ناراضی رواه مسلمان لدې وجه ورځې او اوقاتو کې ګوره دی کافر دنیا کې هر څ ډېر ډېر یو خدا دنیا راغې جنت ته او د مؤمن جيله د مؤمن جيله وې باز غریب امام قرطبی دې کری باز غریب آرام ته چاوې لکه په عمل کې باز کا سبغر او کمزوري وي وستا کو ټول عمر خورا که اس کاګدار چې بلی درکې تي پلاس سره نه اورته تعالی پټ نشته موږ جیل کیو کنا. وی جیلی د بل ورکای هغه ورته لاس نیولای چې دنیا سجن المؤمن او مون جیل کیو هغه کافر کدی نو اعداد دای د فار جنت جیل کی ګورا هغه جیلی د بل ورکړه ته محتاج پخارات کی پسکات کی پبارکول دنکول کی رواه مسلمون د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله ذکر کړي وان جابرن رضی الله عنه د جابر رضی الله عنه لروایت قال فرمایلی دی قال رسول الله صلی الله علیه و سلم چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی ما صلوات الخمس مثال دمنظن پنزو کما کالیناهرن فمثل یوم نهر دے جارن شغروان وی جاری وی غمرن او غډه رحت وی نو کله چې ونه رحت دے نو على باب احدكم فدرووازي دي استاد وكلي كه سړې دي داود کور دروازه مخل ده صفاء سوترو او بو نهر روان دي او يغتسل منه كل يوم اغه غسل کوي په دغه نهر کې روزانه 5 مراتين پين ذکر نو آيات لكنا دا غدي واري نشي کې دا په بدن بخير فاتشي صحابه کرامو عنا وي دغه شان مثل پين زو من یو مسلمان پنزو منزونا کئی نرب العالمین دو په ذری د گناہون سکئی ماف کئی گناہونیں ماف کئی او دا د موزی او فائدہ ده او دا مانا ناچی سرے منزونا کئی نو گناہون د کی دو موزی او فائدہ دام نچی سی موز با انسان دو نه نو نمکی کچھر دا موزوی موز با ددن سی انسان جوڑے اِنَّ اسْوَلَا تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَا روا الاغمر والكثير تماما د ډیروالي راضي او قتل نهرم هغه کې ادوبو ډیرواله وال ابن عباس رضی الله عنهما ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نے روایت ته قال دې فرمای سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اور دیدی می دید رسول الله صلى الله عليه وسلم نے یقول چه فرمایله ما من رجل المسلمین نشتے و سڑے مسلمان یموتو چی اغا و فادشی فیقومو علا جنازتی نو ادری گی دا اغا کې جنازی که اربعون رجولن سلویخ سڑی خدا سلویخ والا جنازکون کی وي چې لا یشرکون باللہ شیعن آغای دا اللہ سر نه شرکی یعنی اماندار دی موہدین دی مشرکان دی او پا کولو کې مقصد مقصد اغد الله رضادہ او د میت حق دا ادا کولې الا شفعههم الله فيه مگر شفارس با قبل وی الله د دې سلوقت کسانو فيه د دې مبارکه زکه د جنازه شفاعت ده او د شفاعت به الله قبلی او د میت به پدې سبب باندې بخیر دی و جنا جرازی له اخلاص سره تل پکار دی دیو دی ول پا یعنی عدل بدل دې مات راځي یا په نورو سرنی سرني چې کلا د جنازه كون کې ایمان کامل ل او د کی توحید ده او مقصد ال الله رضا ده نو سلوي خلکم بس کافی خلک ده او دای فدی جنازه او شفاعت باندې الله دا میت بفي رواه مسلم دې حدیث روایت کړې ده امام مسلم رحمه الله وان ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله ابن رضی اللہ عنہ روایت سے قال واید کن نومنگا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فی قبت پای نحو من 40 ویدہ سے سل مخت پوری کسانو فقال اللہ حبیب فرمال اثار دعونا انت کو نو ربع اهل الجنہ وی تاسو پدی خبر رازیو خوشا لئے چه تاسو شی صلو رمی صد جنت آنو یعنی دریسی طول امت نیو پک تاسو شی قلنا نعم مونوی آو دا اللہ حبیبو لی رازی نیو قال اتردونا ان تکونو سلسہ احل الجنہ آیا تاسو پدی رازیو خوشاله لئے چه شی درمی صد جنت والو قلنا نعم مونوی آو قال الله اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه والذي قسم دي پہازاد نفس محمدين بيديه چه روح او نفس محمد صلى الله عليه وسلم داغه پدس کې قدرت کړي اني لارجو بهشکه زخا مخاوميس ساتم انتكونو نيشو اهل الجنه چه شي بتاسو نم جنت والا خدا پدغه وخت ورستوه هيو شو چه دري سي جنتيان بد ديي امت ويي سب د این حدیث که راغلی ده تمام جنت آنو شپک شلی صفونه بای او پده سفونو شلی صفونه که اتیا صفونه ده, ده امت مرحومه بای او سلویخ صفونه با ده نور امت وشی. نو دا گورا یعنی یوحی سب نوروی یو دوحی سب دائیش نو دا انه صفاقه وقتیو دغه دق وقتی دق وحی شووا رستو دا وحی شواشی نیم نه بلکه دوی سب دائی او مہیصبه نور وک وذالک <سؤال> وذاتی وجنا ان الجنت <سؤال> جنت چه لري لا يدخلها نب ور جنکی دی تل <سؤال> نفس المسلمۃ مگر یو نفس مسلمان وما انتم فی اهل الشرك اوینیتاس یجمع امتیانو فی اهل الشرك د دې مشرکان او مقابله کی چه شرا سور یہودی نسوا رازی دحریی کاس ری مقابله کنی الا ک شعرۃ البیدوا مگر پشان د ویختو سپینو فی جلد الثور الاسود طغ سرمن د وئی تور, کے. تور غیر دا کی تور غیری علاوه پد سرمن کدا سپینو غنته تا کرے او ک شعرۃ السودا یا پشان د غ ویختو تور فی جلد الثور الاحمر فار سرمن د غوي کی چداغي سرمن سروي متفق عليه صلى الله تعالی علیہ وعلى النبي موسى الاشعري رضي الله عنه دهره ابو موسى اشعري رضي الله عنه روایت ته قال فرمائي قال رسول الله صل الله عليه وسلم چه رسول الله صل الله عليه واله وسلم فرمائي لي دي اذا کان یوم القیامة کل چبوی ورزد قیامت نو دفع اللہو الٰ کل مسلمین ور بکی اللہ ہر مسلمان تا یہودیاں یہودی او نصرانیاں یا نصرانی ہر مسلمان تا بیو یو یہودی یا یو یو نصرانی پلاسو کی ور بي. فَيَقُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بُرْتُ فَرْمَایَ ھَذَا فِقَاکُكُمْ مِنَ النَّارِ دَا نِجَاتً دَ نِجَاتِ ثَادِ دُ اُورنہ یلِ سَاپَزِ اُورته دِلاڑو ثَ اللہ جنت تر واسطے وَفِی رِوَایَتٍ اَو پَیُو رِوَایَت کِی دی انھو دَغِ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نا علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَوغه نبی علیہ السلام نَ رِوَایَت نَ کَل کَی قالَ اللہ حبیب فرمایلی یوم القيامه ناس خراب شي پر د قیامت څخه من المسلمین د مسلمانانو را بذنوب دمره گناهونه وې روډي وي امثال الجبال فمثل د غرن د غرن مر گناهونه وې یغفر یغفر او بخي و الله د تاسو تا کچاره فخشی چېګه قران شریف کې الله وره سره درځي د شرک نه علاوه څومره لولې گناهونه دي نو د ارب کریم د مشیت د لاندې مالک دې ک فخشی نو د ډېر لولې گناهونه چې د غرونو مرادې ته جاوز او ک نه فخې نشي نو په یو گناه وسړې دا سروري سي چې بیا د خلاصی سلا را وري رواه مسلم دی حدیث رواق امام مسلم رحمه اللہ کڑے او دی دی قول ماناو ایسید چی دفعا ایلا کل مسلمین یهودین او نصرانین ورگ کی هر مسلمان ته یهودی یا نصرانی او ارتبوو افرمائی حادا فکاکو کمن النا دا یعنی نجات تعدد نه دا دا چې ماجا فی حدیث ابی حریر رضی اللہ عنہ ویدہ هغه ماننه چې راغلي دي په حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه کې چې له کل احدن منزلون فل جننه ومنزلون فل نار د هر چا د پاره په پا جنت کې مزه جوړ دی او په اور کې مزه جوړ دی سمره انسانان چې الله پیدا کړي خواه کافر دی یا مسلمان دی خدا هر یو ځب په جنت کې اشتها او په جهنم کې اشتها فال مؤمنو مؤمن اذا دا خلال جنت چې جنت تب وردن نشید نخلفهوالکافر فی النار دا دن برست پاتیشی کافر په پا اور کې لأنهو مستحق کل لذالک زکدا کافر مستحق دا دغی اور دی بکفری په سبب دا کفر دے دے نمانا چې چفکا کو کا یعنی انکا کنت معردن لدخول النار بیشک ویتوی چې پیش کړه شی وید پارد د نن کې دوه دو اور او جون کتاب الله دې ایمان توفیق درکو وحا ظفکات او داستا دا ستاده نیاز ذریعہ را لئن الله تعالی قدر لنار لن عددا الله انداز کړي دي دوه اور د پارم سشمیر ششمیر خلکو کو یملئها او پاګي بډا کوي دي اور لرا پیدا د حل حل کفارو کله چې ورذن نشي ته کفار په سبب بذنوب هم د ګناهونو ددې او کوفر په سبب د کفر ددې نو سوارو او غرجه دل دی فی مان معنا للمسلمین پمانه د فکاک د مسلمانانو لپاره دای غي فزیلاد والله اعلم الله وايي فهوی د حدیث دا معنا وا دی بنو مرضی الله عنهما نن روایت <coughs> او دا غری روایت ته و هر مسلمان دې الله نداء سے سوال کوي چې الله د غشان معاملې را سروکي قال عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ده و имаوی دلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم نے یقول چه فرمایله ویدنل مؤمن یوم القیامه ویدنل مؤمن رانی ذی بشی مؤمن فرض ز قیامت مې رب یې خپل رب ته حساب کتاب نه درحم خلق سرچی صاحب کی د اټول خلق بی ګوري حتا یا دعاء کا نفحه علیہ تر دې چې الله ربوله خپل رحمت کی بده پټکی اے د رحمت پرده و فراواچه نور خلق لوخکارینا او رب العالمین بده خلق سرا د زنب پرده کی خبره کوي فيقررره بذنوبه الله بده یعنی اقرار والو ګرځي په گناهونو ده الله به اداد کړو دادې کړو له په خلو گناهونو اقرار وکي رب العالمین به ويقول ورتبو فرمایا تارف ذنب کذا في جنى غنا فلان اي فيقول ربي عارفه دی وای رب عارفو بو او في جن يو يو گنا به ته یادې ګورزادي کړو دادې قال رب العالمین به فرمای فاني قد سترتها عليك في الدنيا بېشکه ما دا ګناه پټکړې او پرده مې راچولې او پتا باندې په دنیا کې اته مې ګوره دنیا کې شرمولې نه وي رسوا کړې مې نه وي وان اغفیرها لك دا بخم تا نندر سلا ګناهونه معفو په دنیا کې مې در باندې پرده چولې وا نو دنیا کې پرده چولی وا آخرت کې به ورته معاف کی فيو اتوا صحیفه حسناتی ورب کرے شی غتا هغه صحیفه د نیکو اعمال دا غو غناہوں نبهي معاف متفقن عليه او کنهفه ستره و رحمته الله پک خپل فرض او رحمت راو شي وان ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده دی فرمایي ان رجلا چې بیشکه وسړیا ثواب من امراۃن قبلتر دیر سیدلیو دیو زنانا نا قبلتن یعنی قبلیتا او <تصفح> بیا نبی علیہ السلام تراغے چما دغشان کار کڑے گناہ میں کڑے فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم افاق ورہو راغلیو نبی علیہ السلام تاو خبر ولور کڑو فانزل اللہ تعالی اللہ را نازد کڑے و تعالی شلوی دے دا آیات مبارکه وَاَقِمِ سوله ته النَّهَارِ نهار په بندې کوه په موزپغ دوواړو طرفونو دت کې ینیصارو معخام له ف لیل او په اوقاتو کې د شپنا د ش په اوقاو کې مو کوه د دا بزی خوي ګونهو لرا وارو گناہوںنا الله معاف کوي فقال الرجل دغه کسوي علي ها رسول الله آیا زما د فردا حکم يا د الله رسول صلى الله عليه وسلم خاص قال الله حبيب ورتهوي لجميع امتي كلهم زما د تمام امه د فردا حکم دے چکلک دينه گناه سوغایر سرغن شي او دایره دا منځونه کینې کا مال کړي نو که اعمال سرا الله دا وړ غناهونه معاف کړي متفقن علیه وانا انس ان رضی الله تعالی عنه انس رضی الله عنه روایت ته قال وای دجا رجل راغ له یو سړی رسول الی النبی صلی الله علیه و سلم نبی رحم السلام فتقال نبی صحابی فرمایلو یا رسول الله اذا الله رسول صلی الله علیه و سلم حسب زرس دلیم دا سی گناتا چی اغا حد د دو پنیز مانی دا حدو فاقیم ہو علیہ ندا حد قائم کپماده قرآن و سنت چیسو کم ندوری دی دا پما قائم الله اللہ حبیب ورطا غبنکو و حمرتی صلاتو مز حاضر دو مز وقت حاضر شک فسولما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نظاره صحابی موذو کو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صرف لما قضى الصلاه کله چې موذو قال یا رسول الله انی وقت حدن ذرا سیدلم داسی گناہ ته په ما حد واجب شوه نفعقم فی کتاب الله ته الله د کتاب چې سوهکمی قانون ته ما جاری کړ قال الله حبیب ورته ال حاضر ته معنا الصلاه آیات حاضرې زمون سره دی موذ له قال نعم ریا نشن کړه الله رحیب صحبت دا غی سره مسکور نکړه الله رحیب په سي مسو گئی او دغه مس د ګناهونو د معافی سبب جوړ نشي نو بل بکم مس صحابي او قربان په مس کې تا سره موجودو قال قد غفر لک ا وی طالب حنو کړش د خپل حبیب د صحبت با برکت د وجنا وی طالب حنو کړش متفقن علی وقول و صد حدن زرا سیدله محत्ता یعنی معنا او معصیت یا گناہ وکړي ایتو جی بو تعذیر شغت تعذیر واجب وي غره یو حد لکا پغلا کلاشری کولی او پر زنا کې سل دوری دي غیر شادی شد ده پارا فشراف کې اتیا دوری دي دته حد وي تعذیر دي ته وي چې یو گناہ شي او بادشاہ او خلیفہ وي خپل ذهن او د مشورې مطابق کوئی جدور سزا ولور کوي دته تعذیر وي واللیسل مراد وال حد د شرع د مراد حد شرعی حقیقی نه دی کا حد د ځنا لکه حد د ځنا والخبره او د شراب وغیر ما دیلاوه پهنهه د حدود ځکه دغه حدود لا تکو تو بسلا دا په موثاقېږ نه ک غلاو کا او په دبانې ګاهان پیش شوي نو دنو به باقا د نفرې کېږ په منځونې مافکیږ شراب سکي نو په موز مافکیگی نه۔ بلکه دلب با واقعات یادوری اور کولیش ولا يجوز للامام ترکو ها او جائز ندید د امام او حاکم د فارض حدود پر بدل دا هغه پوس کینشتا اغلم د الله حکم دے صدا بجاری کیه ادا بجاری کیه وصلی الله تعالی عن هو د حضرت انس سوغنم مالک رضی الله عنه اون قال دے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ, اللہ, صل اللہ علیہ وآلہ وسلم چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی ان اللہ بے شکا اللہ لیردو عن العبد رازی کی گی داغ بندنا ایعا کولا الہدلتا دا چی کی فراک ایسا فراکو کو الله ورت سو ورکل دوخړل فاي احمده عليه ها نده حمد ويد الله په سبب دې قران شي لاح الالمين راسته راکل زدي قابل نیم زدي مستحق نیم دا زم ما قوت او وس او طاقت نه دي بلکې دا ستا احسان نه چما ته دا سه فراحت لري کې سر رزق راکې فاي احمده عليه ها سيد الله حمد ويد پدې او یشرب الشرابۃ یاوز کی دے سسکلو شی او بوس کی فایحمدو علیہا نو دے فاغی با نید اللہ حمدو نو ګرا دهر نوړی سرا د هر ګډو بوسرا دارنګی د هار او بوس کولو د فراق نفس د سړی الحمدللہ وې نو فراق مخړو او بالحمدللہ ته الله امر مش د هر نعمت پر چې فراق او اسکاګ دے د الله حمد سو کوی نو د دغې بند نه الله راځ کې رو مسلمون دې ح سروایت کړ ده امام ممسلم رحله اوس د ح کې اقلله ته لف تیر شوو د دهغې معنا درته کوویل التو پهفتحې د همزې سره د هم زبانې ګوره زبر دی وهمرره لوا ه دته من ااکلی دغ یو ځل تهوي د خوراک نه کل غ لکه یو د سبا خوراککو کې والعشو یاد ما سوتنو کی نو سری ساری تو عام خړو یا ما سوتنې او خړو یا غر مې سو خړل او دې پدې تو عام او اس کا اقبانید الله حمد وينه الله دې بندنه راضي کیه بانې موسی رضی الله عنه داغو موسی الله عنه ن روایت عن النبي صلى الله عليه وسلم اي روایت نقل کيده نبی عليه قال الله حبیب فرمایلی ان الله تعالی بیشک الله تعالی یفسط یده را کو لا لی و وی خلاس لک سنگل الله زشان فرخائی باللیل دشپی لیتوبه د دې تفارا چتوبه واسی مسیئ النحاری اغا گنا کون کے دورس اے الله رحمت دشپی او دې توبه واثین او الله توبه قبلای او گناه نه معاف کای دا دروازه وتر کمی کلاوی حتا تتلو الشمس من مغربها تر دې چې روبه خی جنور د مغرب طرف نا بیا دروازه بند ش او کله چې سړي ځن کدل شي او دې پستر ګمرغ وی نی په دغه وختم بیا توبه قبلای کنا په دغه وختم توبه قبلای کنا رواه مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه ارستو حدیثو کو دے دا ان شاء الله بیاو اول صلی الله تعالی علی عن ابي نجي عمرو بن ابسا رضی الله تعالی عنه دا در ثوي چه دا ابسا پ فتح ذ عین تر دې عین باندې زبر او فتحہ دا او په بابان انفتح دا السلمي یعنی منسوب د خپل قبیله طرف تر رضی الله عنه نذا امر ابن ابصر رضی اللہ عنہ وائی دے دے دے وی قال وایده کنت وانا قال وایده کنت وانا فی الجاهلیت دی وی وانا فی الجاہلی یوزہ د جاهلیت کې اسلام نمخ کې زمانے ته زمانے د جاهلیت و ازن نو وی ما بخيال کو چې دا خلک په گمراهي دی باځ خلکو تعالی فطرتي او فکرور نصیب کی فطرتي او فکرور نصیب کی وې ما بدا خیال کول جلا خلک په گمراهي و انهم ليسوا على شيء او بهشک ادوی چی دی دای په اس دین دی واه می عبذون الاوسان او حال دای د دی د بوتان عبادت کوي دې د ګوتامه عبادت کيده اډو سدين نه دی او نه نوی نو واي پدي سوچونو فکرونو کوم چې دا خلک را لا په ګمرا هي اختار يدل فسمعت برجلن بمکه ما واردل د یو رجولو نارينه بارکې مکه مکرمه کې یو خبر اخبار چې هغه خلکو له نوې نوې خبرونو ورکي و هي ورتراز فقعت و على راحلتي نذكين استم فخل سفر لایواله لقد انت عليه نور عالم غت مکی مکرمه تفیذر رسول الله صلی الله علیه وسلم مستخفیا دا وقتو دا دا پٹو پٹو پٹ دا دا و ادا وقت چې د مظلومیت درود الله رسول پټ پټ بل الله حبیب دعوت چلو را پډه تر تکلیف دین راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم مستخفیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم بچپ بچ او سیدو او قوم دا غیب ذرا او علیہ قومه قوم ته ډیر زرو مخالفت کې ډیر زرو او تکلیفونه به ورته رسول پتا لا سخت نو نرمی نرمی اختیار کا تاسو نرمی میں پټولو پټولو او نرمی میں کوله حتا دخلت علیہ بمکه تا ورذن شو نبی علیہ السلام تا مقام کرمکه فقلت له ما اورته ما نن تاسو صدا نبي خبری او چې خلکو پریشان کړي او داسې پټ پټ تي ګرځي قال انا نبیو وې ز پیغمبرې قل توما نبیو پیغمبر شوې او پیغمبر ستوي قال ارسلني الله وللارالي غلې قل تو بي اي شين فتمشي ارسل ترالي غلې ته قال ارسلني بسله تل ارحام الله ذرا لے گلیم چې سره رحمی او ساتل شي واکسر لو سان او ذیر علی گلیم د فار د ماثول د بتار او ذیر علی گلیم یوحد الله یوازي د الله یوازي غنل شي یوازي عبادت وکړی شي او لا یشرک به شی او ور شریک نکړی شي د دی الله سره شي انسان غټا ونا قلت فمما اکالا ها تا چې هغه ست خبري چې کې نو سوق دي تاسو را پدې کې چارې لا خبر باندې قال حرر و عبد الله ویو پکې زاد ته یو پکې بولام و و ما هو يوم سيدنا ابو بکر و بلال رضي الله عنهما صلى الله عليه و دغه وقې ابو بکر رضی الله عنه او بلال رضی الله عنه فقلت مر ته اني متبعك زدين تابعداري کو قال الله حبيبي انك لن تستطيع ذلك يومك هذا بيبي شته هرګي ستاکه نلله شد دي يومك هذا پرستا کی جدار حالات ډېر ګړګړ او موخد وطن خلک پټ پټ ګرځو ته مسافر نو دا زما سره ګرځي دل او ثابتاري وسب ديونش علا ترى حالي ته ګورې نه زما صح الله حبيبو ورته و الناس او د دې خلکو حال لګور چه سورا مشکلات ما ترارسوی ولیکن ارجع الى اهلکا لار شخب الاهلو عیالو وطن تدی فیدا سمعت بی کل چی دی واوری دل زمان بارکی قد زوہرتو کل چی دی واوری دل زمان بارکی غالب شویم نفاتنی ما تراشا قال صحابی وی فضحبتو الى اهلی زخب الوطن تلارم او په انتظارم چی کل الله حبیب غالب کیگی او په دې دی دیار ديار لسکاله د مظلومیت د مکی دور تر وقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم او لارو رسول الله صلی الله وسلم مدینه ته مدینه منوره چې کله د کافرانو د ظلم او انتهاش او نور ور سره وخت نه تیرید نو الله خپل حبیب ته حجرت حکم راولې وکړ وکنت فی اهلی اوز په خپل کور کېم فجعلت واتخبر الاخبار زوم چې مابا ذالحل کو نا تپوسو نا کول واسلو الناس ا اتخبرو الاخبار زانبا ميد اخبار او حالاتن خبرولو واسلو الناس خلقنا بمي تپوسکولو هينک دالمدینا کلا کبي مديني منور اتر عالم ويحقا قادم من اهلي المدينه ويتردي چي او جماعات عظما د اهن المديني تراغ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ مَا وَرَتَوْي السُّكَارُهُ قُدْ دَوِسَ رِيَاغَ چي مديني منوره تراغله فقالوا الناس إليه سرا و دير زرزر ولا خلق رازي ایمان راړي ځکه مدینه منوره کې الله لاره کلاوي او د تکالیف د مظلومیت د دور پرسه الله لاره کلاوي او د الله وعده دا انما العسر یسر انما العسر یسر وقدراد قومه قتله او كه رادل رلي قوم النبي عليه السلام قتلوه لو دعى فلم يستطيع ذلك ندا وسو طاقت ونلرلو فقد فقدت المدينه ندا صحابي وي زم مدينه ترالا فدخلت عليه لله ابو حبيب وردن شم او سيد البشر مدينه منوره فقلت ما ورث یا رسول الله يا تعرفني ده الله رسولتي جنيمي الله ابو الحبيب تا دېر لوی سوچو او فکر ور او کم خلق چې الله دیو مقصد د پاره پیدا کی نه تدور لوی فکر ور کی قال نعم سوره قال پکې دی چې الله حبيب او انت الذي لقيتني بمکا ویتا وسره چې مکثي ما سره منوشه قال فقلت يا رسول الله ما یاد الله رسول الله اخبرني عما علمك الله ما ته خبر را کداغه چې الله تعالی علم در کړي او اجهله او زراغه نه پوهه اخبرني ان الصلاه ما تد مستعلم را کا خبر را کا قال اصل الصلاه الصبح مز کا وی کا و مز د صباح مز کا و مز د صباح لشکال د صباح وضو کی ثم قصر عن الصلاه بیا بن شد مزنا حتى ترت الشمس تردي شروق جنور قيد رمحن پاندازی دیونیزی اور اپور تجف نهات تلو دانور راخي جي حين تتلو کل چراخي جي بے نکرنے شیطوانن پمند دو خکرونو دا شیطان کی دا شیطان خکرون نمراد دادی وی دا نور چراخی جی نو کم خلق د دنور عبادت کی ور تسجدی کئی نو دا شیطان دنور تدا سی مخامخ ولادی نو یو سلی چی مخامخ نور لولاد دے دا نور د سر پمند سکراخی سی دا دیر پاردی ولادی چو ایمالم دا کافر و سجد راش وحین ایزن او پدا وقی اس جدو لحل کفار و کاف نو شیطان او کمالم سجدراش ثم صلي او بیا مسکوا نوافل کوا پن صلاه مشهودهن مسجد مشهودهن دي تم ملائک مشهودهن محظورات دي تم ملائک حاضریږي او سبب د دې گواہی ورکی دیشی د الله په حضور کې د دې گواہی بو ورکای او څوک چې مسکې ګور ملائک ول حاضر شي تهستقلله وللو بررمحې تر دی چې بربر شي سوورې پهنیزا بکل نور خې استواته روورسیږي او دغ وخت غرمله نو دمونز نهبان ش س مخ سررانېلا بیابانشه دمون نفه نه اوه زن ب شکه په وخت کې توس جارو جهن نهمو ګرم شي جهننم د غور لمب کوې دا اقبلفه او کله چې را متوجي شي او زوالو لشی دما صلحین وقت داخل شی فصلی نو مسکا وا فئن الصلاه مشهوده محظوره دا مسینه ملائک بسواد دی گواهی کوي او دی ته ملائک حاضرولشی حتا تصلی العصر تر دې چې نمازګر موذو کې نو ثمقصران الصلاه د مازیګر نه پس د مذنب نشه یا ونوافل موافل کې حتا تغرب الشمس تر دې چې نور ډوشه پاینع تغرب بیشک الانور ڈوبیږي بین قرنے شیطانن فمن دو قرونه شیطان وحین ازن پداوا کی یسجد الکفار دی تا کفار, کفار سجده کوي قال دی وې فقلتم یا نبی الله فلذ او د سری حدیثنی عنهما تداود الصلیم را بیان وک فقال ما منکم نشط بطا سوک چه ده زان ترانیز دی کی داو چې با وزو کلا واو بان فتحی دا داو دسو با او چې واو بان زمی وزو نو بیاو دس لوای فایتا مزمزو خلق انگال کی ویستن شکو او پوزکی و بو آچهی فایستن بیا بیاو پوز شن کی الا حر رد خطویا وجهی مگر رو غرزی گی گناهون دخلید د وفیهی د مقد دا وجهی وفی او دخلید دا و خیاشی میهی او د دې د پوځي خیاشی مثلا کې د اقدمي کې د پوځي نرمۍ ختمه شي او دوکه شروع شي د ته خیاشی وي یعني دې ته ونه کې کم ګناہوں وی شه تان وسوسه او غلط خیالات تشولي نداد پوځي د وو چولو د شنکول سره ختم شي ثم اذا غسل وجه او کله چې د مخوین دي کما امره الله لك څنګه ورته الله حکم کړي الا حرکت خطايا وجي مگر د مخ ګناہوں مین اطراف لهیتی دعاء اطراف د غریده دنه علماي سره دوبونا ثم یغسل یديه او یادی وین زی داسن تر الالمرفقین تر سنگلو الا حرت خطایا یده مگر رو غورجی کی گناہوں د لاسن ود مین نام لی دی دوتن علماي دوب سرا ثم یمسح رات او یاده پر سرمسو کی الا حرت خطایا رو غورجی کی گناہوں د سرد د مین اطراف شارہی داغا اطراف د دا ویختو دن اعمال مای دوب سرا اوسیلو قدمې قَدَمَيْهِ د قدمونه منزيل قاب ترګټو الله حرت خوایا رجلې مګ وکور زیږيګناونه د خپو د من لاامې د د ګس نه معدو و سره فین هو قامه په چریې دی دو مو کوم په همید د الله تعال د اللله حمدیوي واسنا عليهلیو پل سناې و مجد جلہ تکم لوشان او د صفات او اهل لائق او قابل وفرغ قلبه لله او زړی فارس کو الله بس کې ولادت او زړی الله ته فارغ کړي پنور خبرو کې ظلم مشغول نه لري الا ان صرفه من خطيئته مگر دې د نیمز نه چرو ګرځي نه د گناهونو نه وداسي کہے اتي يوم ولدت امه پښان د پکمر چې ګوله ودلره مور دغه پکمر چې د مور نه پیدا شهود ګناہوں نه پاکو نو دغه شان بدید ګناہوں نه پاک شي نانو رئیس بنت الله حدیث سی سباته و فرمای فحدث عمرو بن ابسا وای حدیث بیان کړه او عمرو بن ابسا رضی الله عنه به هاذ الحديث په حدیث سره ابا امامتا صواحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو امام رضی اللہ عنہ تے حدیث بیان کرو چیہا صحابی دید نبی علیہ السلام فقال له ابو اماما نا حضرت ابو امام رضی اللہ عنہ ورطویلی یا عمر ابن عبسا وی عمر ابن عبسا انذر ما تقول سو چکا ذات تسوي خیال کواله تسوي في مقام واحد يعطى هذا الرجل وي هو ما تقول في مقام واحد وي غا چي تسوي في مقام واحد فيوز كي يعطى هذا الرجل ور کی دی بشی دی سړی ته دور دورا او دو دغه ګناهونه به الله رب العزت فدی ترکیب باندې ماف کړي نو حضرت ابن ابصر رضی الله نور ته یا با او ماما وی ابو ماما لقد کبرت سنی زبد اشو ورق عزمي اډو کې کمزوري شې ني وخت ربا جل یو نیټه میرانی دیګه د مرګ وما بي حاجه المال سحاجه و ضرورت اناك ذوالله تعالی چیزد دروغ وام الله تعالی ولا على رسوله صلی الله علیه وسلم او یادغه پر رسول صلی الله علیه وسلم وان لو لم اسمعه ک چرما نو اور دینامخ کی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلمنا دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مراتاں مگر یو دلو مراتینی یاد وزر یو سلاسن یادری پیری حتی سب عمراتیں تردیچی وپیری ہوئے تو یہ وپیری میرا حدیث باوری دلی ما حدستو ابدا بھی ہی نو ما با حدیث نوی بیان کھڑے امیشہ پا دیسرا ولیکن سمیتو اکثر من ذالک ما دا دینم بیری پیری ہو ری دلی پدې کې دا مشکل الفاظ دا غوې معنی در کړئ قوله ویجرا او عليه قومه وی هو ہو دا غجرا او بجیم مزمومه په جیم مزمومه سره د زمالک وبالمد او غره مد دپی او دا په وزن دو علماء اده جرا یعنی علماء معنی سوا اجا سيرونا مستطیلونا غیر حایبینا جاسرونا خلق لوئی چا غی زڑوروی زڑوروی او مستطیلون انده مانالا غیر حایبین یری گینا په گناہونو باندې زڑوروی او یری گینا وای ها ذی ہا روایت المشهوره دا غا روایت مشهوره ده چه پدیم سره ر وره و او د دې ری واکړه مام حمیدی و غیره حراء فکثر های محمل سره وقال معناه غزواب و دې دې معنا صدا غسی والا ذو غم, غم و خاوندان د غم او د فکر چه د غم او فکر والل وقد عيل صبرهم به او دا غی صبر پا غی با نگران شوئی او دا صبر پیمانی دا کشی حتی اثر فی اجسامیهم ای دمرا یونی غصا و غم پیر آگری چی اثر اکڑی دا دی په جسمونو کی من قولهم دا دا قول دا عرب ندیوی حرا جسموی احری دا غی وقتی وی اذا نقصوا چکل دیو سڑی بدن کم شی من علم د درد و او غم من یاد سغم دو جنا ونہوی ہی یادات نور و جنا وصحیح انہو بالجیم صحیح خبر دادا چې دا روایت په جیم سره یعنی جراؤ دے آودارنگی حراؤن نلے او دا قول دا نبی ریح صلی اللہ علیہ وسلم بین قرنے شیطوان ویپمند دوک کرون دا شیطان کی اے راتی پا غدوارو طرفونو دا سر دا شیطان کی او مرادو ای تمثیل مثال لے معنا ای دعوت چین نوحین ای زن دا وخشن ور را خیجی آڈو بیگی نویت حرکو الشیطانو شیطان پا حرکت کی رازی وشیعتو دا غدلا ویتسلطون او دا ای دا تسلط اختیارک وقولو یقرب وزو اہو مانے واہ ینه یحذر الماء قبر حاضر کی الی حی او به توزو بی چ پا یو د سکلو و قول اللہ حرکت حتایا و ادا پهای معجم سره د چټه کړي اے سقطت دا ګناونه او غرض یې ورواه بعضهم جرت و د حرکت پرې بعد جرت نقل کړي پجیم <تصفح> سره اوسهی پخا سره و هو روایت الجمهور دا پخرت سر روایت جمهور ده او راجرت دا, دا بازی روایت وقولو قولو فینتسرو اے یستخرج مافین فیه من ازن رو با سیاغ چوی د پوز دا دکی دا سگند گینا و النصرتو طرف الانف او نصرا ویسل کیا غطرف دا پوز توئی داخد حدیثهغه مشکله الفاظ دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه اون روایت ده چې نبی علیہ السلام فرمایلی اداره الله کل شلای را دو لری رحمت اومتن دا رحمت دی اومت چې په اومت رحمت کول غاړي نو قبا نبی قبلها الله واهلی پیغمبر داوی د اومت نه مخه امت باندې قادشيو پیغمبر مشکلات فجعه له لها فرتن نو ګرځیدا پیغمبر دې امت د فارم مخ کی تیارې کونکي لکه په سفر شکرواني او مخ کی شوګلې کی چموله مناسب ځای ووګوري دوه بو تنظیم بو کې د خوراک تنظیم بو نو د فرت وې نو پیغمبر ورته مخ خلل شیا او تر جنت او د حوض کوثر او د دې تنظیم کې واصال فن بنید هوروان د تیرشوي مخ کی دې امت نه نو کل دی امت سر اللہ دا خیر را دو کی نو پیغمبر مخی والی دی پاتش و اذا ارادا او کلش اللہ را دولری حلکت امتن دا حلاکت دی امت نو عزبها ذاب ورطور کی و نبیها حیون او پیغمبر جوندے فا احلکها دا امت حلاک کی و هو حیون پیغمبر جوندے وی او ینظر ورطوری فَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلَاكِهَا أَوْ يَحِقَّ كِسْرِ دِ پیغمبر په هلاکت د قوم کافر دا ګره مساله چې کافر د دشمن مرشو نو سترګې دی یا فش نو د جاهل شيخان و ان دی منه چې کافر مرجه او ها جهنم لالا دا داګه مقالتو خبري مساله داړه چې کافر مرشو الله او فقط عذاب رل قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. د کافر و جڑی کشوی <تصفيق> نتوائے الحمدللہ الله وی قاتلوهم یعذبوهم اللہ و بیجیكم و بیعوی ویشفی صدور قوم مومنی تاسو سینے پی اخی دا دین دشمن علماء محدثینو لیکلی وی موت المبتدع فتح فی الاسلام یا و بدعاتی مرشن اسلام تا فتح شو ندلتا وی فاقر رعینه دا نبی سترگی اخی کی به هلاك هاب هلاکت د دي کافر قوم سينکذبو کم وخت چای دی پیغمبر ته دروغو نسبت کړه او عسو امره او عینا فرمانی کړي د حکم دی پیغمبر رواه مسلم رحمه الله وصلی الله تعالی ابو فضل الرجاء باب د بیان د فضیلت د امید ساتلو کده الله یو مومن مسلمان دے او د دا اللہ دا رحمت و میت ساتی او پدی تمہ دے چھ اللہ با مالا قبر کی کلی بدلی را کی او پا کې کی مما سر دعا فی معاملہ کی نددی فضیلت قال الله تعالی فرمایدی دی اللہ تعالی چھلوی دے پا کل کتاب زیمشان کې اخبارا عن العبد السواله منگو تاسل خبر را کئی دا غنیک بندنا کیدا د موسی علیہ السلام په امت کې یولوی مؤمنو او د فرعون په دربار کې چې کله د موسی علیہ السلام د قتلول مشوره کيده نو ده پاتې د او د فرعون خبره رات کړو ايته وګت تقریر کوه یې نه منلا نورو د مؤمنو وي او فوو دو امر ایل الله معامل الله ته ای بس الله تخبل المعامله اسوار دیګه ګور نام امید د چې زما عمل زما اخلاق هر څنګه چيلي خو زخ په لا معامل الله تصفار لکه معاویه رضی الله ان مبارک راغلی وې د نبی علیہ السلام سمخت مبارک تبرکان را نسرې سی نو وصیت یې وکړه چې مال غسل را کای کفن را کای نبی اعلی مبارک و اقتدا الله د حبيب ما سره کې رې او ای ګورما او ارحمو الرحیمین پریره تا څومن کی حایل ما جوړېږي ماؤ ارحم الراحمین پریزی چه ماثر ارحم الراحمین سمواملک ندعوی امید سات اللہ نا غرلو یلیو گناہگارو دا اللہ نا امیدو نا سات حجاج ابن یوسف دیر ظلمو نا کڑیو خبیام مومن مسلمانو اسلام دا پارے دیر کارنامی کڑی دیر کارنامی کڑی اور دیر جہادو نا کڑی دیر ملکو نا فتح کڑی ویکل چوفاک کی دو پہاورو کیر غڑی دو اور بکریما طول خلق وې چې ماونه وخه ځکه زما اخلاق او کردار او ظلمونه تبوري دا ارچا په فلدازي چې تب مانوخه اور بکریما زما مید چې تب مالو خنه وفو ود امر الى الله زصارم خپل معامل الله تا ان الله بشير بالعباد الله لدن کې په خلبن کارو نو ګرا هغه د الله نومه ساتل چې زغ خپل معامله الله لسپره لکوسم باز خلق سره زره ورما خپل معامله الله لسپره فوقاه الله سیئات امام کرو د الله نه امید غبد لبا بد ساتله او الله د مؤمن لرا سیئات امام کرو د تکالیف واغنا چې کم مکر او فریب کړو دی فرعون او دا غل اخترو دا عین الله په دنیا کې مصاحته وانا بی حریرت رضی اللہ عنہ تابو حریرت رضی اللہ عنہونا روایت تے الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا انہو قال چی بے شکد اللہ حبیب فرمائی لی قال الله عز و جل وی فرمائی لی اللہ چی دے عزت و دلوی شان خاوندے آنا عند زون عبدی بی آنا اللہ وی زو عند زون پانیز دا غومان د بنده زماي بيپما باندې اې دا بنده چې ما بند سره څنګه معامله نن به څنګه شان معاملور سره کوم نو ګر کلا پورته کړي او څه داوي چې راز خدوا غوانم خو ما قبلینا نو ګر ستا غومان نه قبلې دی نو دا معاملې او کوته وي چې زه هو ګنه‌ګار ام دایبول نه ډکه او اله لالعالمین بل در اور او دادی یقین دې چې سره زما د گناهونو الله زما د دعا وب قبولې نوستا گمان فا الله د قبولول رنه الله به قبولې یاستا گمان سره د گناهونو داده توبه مواسنه کمالم کې او سره الله به ما ته گناهونه نو څنګه چې فا الله رب العزت خیال لے څنګه دې فا رب العزت باندې خیال لے نو اغشان وا الله رب العزت د تا سره معاملک انا ان ذن عبدي بي و ايذا بنده بندہ چرانے سنگ خیال او گمان يا غشان معاملہ ور سرکم وانا معه اوزد مدد او نشرک په اعتبار د دې بنده سره حيث يذكرني چې کمزکي دې ما یادای والله لا الله حبيب و قسم دې په الله الله الله رب العزت افرحو ډېر خوشحالي کی بتوبته عبدہی پتوبې استو د بندہ مِنَ حَادِثِكُمْ دِيَوْدَ تا سنَيَ جِذُ دُوَالَ تَهُ چُومُ مِده هغه رښوي سورليخ پله بل فلات په صحرا کې اصل کې حديث یو واقعي د حديث به ضرور څه ذکر کړي و يو سره په سفر روان دي او ځنګل لورې سيړو آ او سورلي ورساله پاغي ده ته خرا کا او به تړلې دي سورلي ته تهيده ده په پداسې ځکه کې جنب بي خرا کا او بیسکا ته واپس راتلې شي او نو منزل مقصود ته وې دې سړی فزر کې خفه سلوک چې مرګ راغله نوزله کې وې راسي جوی کتل صحرا کې او نه واغې دلاندې یار بس مرګ اسی مرزي زمند دې وني د سوري دلاندې په پرمښه پتي غم غم کې دل خوف وره او چې وې کتل خوف نه راپاسي دستر کې وغړولې نو سرلی ور سرولانه درونی وا وې تاړه لا او اخرات اوسکا کې ترا وا حسن وې دې ژوندونو مونږ ده دمره نخوش عليږي لک رب كريم د گناهګار بنده په صحیح اخلاص سره ته خوشالي ادي وجه نه په تمام اعمالو کې چې انکي توبه عبادت دې توبه و عمل لے اللہ دا او عمل له الله د موز روزي او د ډېرې عبادتونو په مقابله کې د گناهګار بنده په توبه ډېر خوشالي او فرمایلي دي او ومن تقرب اليا شبرا سوق شما ته يولي شراني دي کې تقرب اليه زیران نو زوار ته یو غځور نږدې کې کوم رحمت ورته ورنږدې کې او من تقرب الی زراعا او څوک چې یو غځ مات نږدې کې تب تقربت الیه بعد ور زراعه دي تو یې دی او لیشتا او بعد له ویشدا دواړه لا سننه سکلاو کلا او تو یې الله او از دور ورنږدې کېګم وایلا اقبل الیه او کله چې دا بندرا متوجی شې ما ته يمشي پیدل رازی اقبل فی له او هر ویلو زور تمندی وامزمار رحمت ده طرف تمندی وئی اے دا بنده پا لگ حرکت در بی کریم رحمت اغا پا جوش کی رازی متفقن علیه و هاگا لفظ ایه دا مسلم او داکم الفاسی دا یو پا غا روایاتو دا مسلم شریف کی و تقدم شرحو هو او دا دی حدیث تفسیر و شرحو ایدر تتیر شوا فی الباب قبلهو باب مخکی کی و روی فی صحیحن. او پسی ہے نو که دا روایت هم دے چی وانا ماہو ہینا یذکرونی زدد سارے ام کم وقتی چیمایا دے دی نون پنون سرا یذکرونی وقی ہا دے روایتی او پدی روایت کی حیثو بسائی کې کی ساسا روڑے حیثو یذکرونی نتا ہینا یذکرونی دے نوی وکلا هما صحیحن او دوال روایتو نا صحیحن تجابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہ مان روایت سے وئی انهو سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک صحابی وئی چې داوری دا دلی د نبی رحم السلام نه قبل موته دا نبی رحم السلام د وفات کې دونا نام مخکې بثلاثه ایام اندره رغ اے درې ورځې مخکې مې وئی دا الله الحبیب د وفات نه دا, دا غید مبارک خلین او و اور دلی یقول چې فرمایلی لا يموتن احدکم خام خامخان ندی مرچيږي او پتا سكي ماګر د مرګ په وخت کې د زنکدن په وخت کې له کم خیال پکار دي الا او هو يحسن الظننا ماګر د هيسته ګومان کوي بالله عزوجل په الله عزوجل باندې چروا بس الله وراله معفو کې الله وما سره نو د زنکدن او د اخيري د مرک په وخت کې ډېر خو ګومان کوي زواني کده چې ګره ایمان لري او د امید په منځ کې وي وې زواني حالت کې یې ردي لګسي اوجی تل را سی خیرنه وقت راغ نبیاد حسن زوان او رجا غالب شي او چون کې د دغ چې ګومان کړي نو رب العالمین فرمایلی چې ما بارکی بنده څنګه ګومان کړي نذبا اغشان معاملته درکو ما بارکی چې څنګه دې ګومان کړي نذبا اغشان معاملته درکو صلی الله تعالی ان زم سلم ختم حدیث نسبته واعلان سن رضی الله تعالی انو دہر تانس رضی اللہ عنہونا روایت تے قال لے فرمائی سمعت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم و اماری دلی دید رسول الله صل اللہ علیہ وسلم نے اقول چھ فرمائی لی قال اللہ فرمائی لی دی اللہ تعالی چھ لئے ربی کریم خلو بندگان تویبن آدم اید آدم علیہ السلام اولاد انکا بېشک ته چې آدم آدَم انکما داعوتنی بېشک ته ترسو چې مارا بلی ما مان دواغانې غواړي ورجوتنی او زمانه امید ساتي زماد رحمت نو غفرت لکا زب بخنکم تا تا علا ما منکا سره داوی نه چوي دتا نه سچې دې مګړي کړ غټ غټ ګناهونه وګيام زمانہ ده بهنه امید ساتي زمانہ رحمت امید ساتي او تو به اوبالي در تبخنا کو ولا اوبالی او زه پروا نه لرم دا الله په صفاتو کې اوسي ولا ابالي دي دوی صفات ده لا ابالي الله چې څنګه دا غي پروا نه لړي او دي سرغور دا صفات یاد ساتل دي دی سر ډېر خبري اساني وي نبي رحم السلام خپل خليه مباركي بيان کړی چلی قیامت بدا دا نخیوی او کله با باز دا سی حالات را دا الله اللہ حبیب صلی اللہ دا قیامت دا قائم دا خطر با وی دا اولی وی دا دا صفت دلاؤبالین اللہ دا صحبرا چلی او غوارین و پروان لڑی ایتا وی صفت دلاؤبالین لکہ حدیث کے راقی دی الله تقدیر حدیث کی دلہ مشکا شریف کی تیر شو وی اللہ مخلوق پیدا کو خپل قدرت سره سر یومو چڑپو نوخی طرف لیو غرودو لویده ده جنت ده پار او بل درکو گست طرف لویده جهنم ده پار ولاو بالی توی پروانه لرم چې څوک موٹی که راغ لگه دیتو ای صفت دلاو بالی لکه عشره و مبشره و صحابه و بانیو ای ده جنت زیر شیو خودعقی با وجوده ای ده طول نزیاتی هره دلو دیر جرائی کونه وی وجه سوا صفت دلاو بالی چه ولاو بالی ز پروانه لرم یبن آدم اے بنی آدم آلو بلغت ذنوب کا کچر او رسی گستادا گناہونا آنان السماعی و بازی علماء لکا رستو ایمان آگانی در تکڑی و ای اغوریزو دا کا لکا سمر پوری وریزی دیدور پوری دازمک استاد گناہونا نڈکش کچر او رسی گستادا گناہونا آنان السماعی یعنی دا غوړی زو د اسمان پوری راتو لزمک تر اسمان پوری د ګناهونو نه سم استغفرتنی او بیا زمانہ بخنو غواړي دستا ګناهونو کوزمکا ډاکه کړي خو زما مغفرت سم رلوي غفرت وکړه زبدر کا بخنو یبنا عالم اے او اے بنی آدم اے اولاد د حضرت ادم علیه السلام نک وشکت چې لاې تننی که ما ته د رالوکل بقرراوي اغې په مقدار د ډپوالی د ځمې ګناونه د ځمکه د ټولله ډکه کړي اوقيطنی او بیا ما سره او لا اوله بی شئ تا نو شیک کړي زما سرهسهشي ش د نهې کړي نور د شرک نه لا وړیرګونهونه دي کړي او د ځم کې مخې ډ کړي نولهې توکه ها زبرات للو تا تا پاندازی د دکوالی د دی مغفرتن مغفرتو بخنا یعنی ز لکتاذ گناہوں نڑ ککڑے زبد مغفرتن دت دکک رواه ترمذی او رحمه الله وقال حدیث حسن انا نصاحم انا دلک حدیث کی تیر شو و اضافه فتحید عین سرر و یقیل هو ما عنا لک منھا اذ و د غې ته و لکه چې سرګن شي تا اے من اذا دی نه ه اظاره طرراڅکه چېک اے سر کورته کې کو سر د داې کور ته کو ع اسممان لګورې نصوره پورې تاالله سرګندېږ د تو اناوس سما وقيله هو صحاب بعضې محدس ویلدي چې اناو سامانه مادورریز ده وقربول ته معناله و دا قاب په زمین د قاب سره للی وکیلہ بکسرها او سو کوئی پکسری سر د خراب الارض یا قراب الارض والذم اسح و عشر او دا زما او عشر او دا نه لم شهور او دا ستو ما يقارب ملها چنیز دیوی دکوالید دسم دی کتاب نو ق الارض تو غشیت چنیز دیوی والله اعلم الله اوې خپل بل باب به ان شاء الله بیان ول. جمع بين الخوف والرجاء باب د ف بیان د جما کولو کې په من د یری او دو امید کی هر یو انسان زندگی باید چې یو طرف ته وځه الله دا عذاب نه یریږي نو بل طرف ته د رحمت او امید رسات. اځه وې ایمان پمند خوف او رجا کې د نو غدغه مانو اعلن پوح شا مصنف رحمت الله علی وی ان المختار چه غرخ برا للعبد دا پارد یوبندہ فی حال صحتی په حال د دا صحت داغ کیا سرے روغ رمت تے بیمار نو پا حال صحت کی دل غرد آلائی کون خائفا چه دید اللہ دا عذاب نیریگیم او راجیا لرحمت رحمت میدم سادی دوارا خبری دی برابر په برابر وَيَكُونَ خَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ سَوَاءً او ويدي يردد او امید د برابر ځوان دي روغ رمټي نو امید او يرداسي مساوي مساوي دي او دا وجه ده کله امید غلبو کی نو سره بیا د الله نا فرمانه شروع شي او کله خوف غلبو کی نو سره نا امید شي د الله د رحمت نا نا امیدي دیتا یعنی عقیدتا نو امیدې کفر وي او نو دا الله در رحمت نه ګناهي کبیره نو ځواني کې لري او امید برابر کو برابر شي وفي حال المرض او په حال د مرض کې يمحذ الرجاء په حالت د مرض کې خالص کيده امید یعنی خالص امید د ساتي او دا امید والا خبره دي دي ير نشي واکاي وقواعد الشرع او قواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنه دا نصوصه دي کتاب او د سنتو نا وغير ذلك او وغير د دینا متظاهره على ذلك ظاهر دلالت كون کې دي په خبره قران شریف کې ګورت هر یو آیات کی ذو خبرې جمع کړې یو په لاره ای نو بل په نو یا یو آیات کې ری نو ور پسې آیات نو کومې دي تاسو چې قران تلاوت کوی کم دې کې چې دا عذاب ذکر دین ور پسې به جنت نعمتونو ذکر شي تا امید او يرد وړ یو ځای ذکر کوي دا یو څو مثالونو ده ذکر کوي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې ویلې فلا یمنو مکر الله نفا امن کیږي دا عذاب دا الله نه چې الله دا عذاب ورسره دنیا او آخرت کې ور فکر نشتا الا دا الله دا عذاب نه چپامن دي او پروا نه لري چې عذاب الہی سلوي نو دا تاواني قوم ده وقالت اعلی فرمایلی یا الله انه لا یعسم الروح الله کشان دا شاندار ننا امید د کید رحمت د الله نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافر یو طرف لهید الله دا عذاب نه چی شک بی یره نو دا ثوانی بل فلوی دا الله دا رحمت نه چی نا, نا امید د نو دا کافر وکال تعالی او الله فرمایلی دی په یو آیات کی بوره د امید او د یره خبر جمع کړي یومۃ یفضو وجوه وتسود وجوه وای په کما ورس چی بس پن شي زنی مخونا نو مومنت امید راوست دیوئی اللہ الله و کرمو کی زمان مخم سپنش و تسود جو تور بشی مخونا نو یرز لکی رالی سیسی نشی تا پلاس خلکو کی رالی شو نو گورا رجا و خوفی یو عیاب کی راج مکر وقال تعالی فرمائی لی دی اللہ تعالی چلوئی ان ربک لسریع العقاب وی بیشک رفستا حبیب خام خاضر عذاب ورکول والره نوور کیا دی کیارا الله نبی اور پسي وي وا انه لغفور رحيم او بيشكه الله مها محبوبونکي او مهربان ره وقالتعالى فرمائي دي الله تعالى چلو ره ان الابرار لفي نعيم دیتا نور وَإنَّ لَفِ او بيشكه نيکان با نعمتونو د جنت کې ديتا رجا وي نوور پسي وي وا ان الفجار لفي جهنم او بيشكه نافرمان با جهنم وقال تعالى فرمایلی دی الله تعالی چلوید فاما من ثقلت موازینو هر چا وسوک دی درنی شوی بوی درری بشی تلی د نیکای داوی فہو فی عیشۃ الرادیہ ناغی بوی په زندګی خوشاله کړي شوی کی اللهم جلنا منهم دی تګر رجا و امید واما من خفت موازینو هر چا وسوک دی چسپکی بشی تل د نیکو داوی فاممه هاویا دا نداغد پات کې دوه ځای هغه هاویې دے چې هغه جهنم ده والآیات فی ھذا المانا کثیرۃ آیاتنا پدې معنی کې ډېر دي فاجتمیع الخوف والرجاء فی آیه تے وای کلا خوف یرا او رجاء امید دا جمع کې پدوه آیاتونو کې مختارنه دې دوار یو بل او آیات دی یا په غرو آیات نو او آیات یا په یو آیات کی امید او ير راځه مکړه وانبی hore razi Allah ta'ala anhu Abu Hurairah razi Allah anhu na riwayat te ji farmayi che rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmayali di law ya'lam al mu'minu ka charifu hasiyo pataw lagi mu'min ta ma inda Allah min al uqubati aghira Allah sarade ta kam نما ثميع ابي جننتي احدل امید به نشي په جنت د الله سره یوتنه ولو يعلم الكافر او کفته ولي کافر ته شي ما عند الله من الرحمه چې هاغه د الله سره چې سمره رحمت نما قناه ومن جنتي احدل نا امید به نشي د جنت د الله نه یوتنه رواه مسلم او قرآن او سنت داس شي شعر